Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista 14 Pornind oarecum înapoi, depărtându-ne de old, e un drum de care a nevoios și plouă mereu. Oamenii alunecă, se lovesc unii de alții și în jură amărâți. Se amestecă mereu rândurile. Înspre zorii zilei, cineva se alătură de mine, în pas, ca o umbră. Domn sublocotenent, ce mă, cine știi? Și mereu în șoaptă, răsuflând greu. Eu, Niculae Zanfir, caporalul. Hei, cei, Am adus femeile alea cu noi. Mă, ești nebun! Uitați-le! Amândouă în cămăși, cu picioarele goale, cu câte o broboadă pe umeri merg alături, păzite cu baionetele prin ploaie. Las lucrurile așa. În zori poposim într-altă râpă. Domnule major, ce e? Caporalul a venit cu femeile. Cât e de gros, majorul se crucește. Aici? Aici. Dragă, dacă o da cu ochii de ele colonelul, nu mai scapă. Trimite-le imediat cu caporalul la brigadă. Ceea ce și fac, bineînțeles. A doua zi aflăm că noaptea vom trece Oltul la Grijalma. Agonia se apropie de sfârșit. Luăm o poziție de plecare într-un luminiș de pădure și ne pregătim sufletele, cum se pregătesc coșciugele și hainele morților. Formele și culorile devin iar ireale. Pe la patru vine comandantul brigăzii. Ne adună pe toți ofițerii în cerc. Totul e palid. Colonele, va să zic că ne-am înțeles? Ascultăm abătuți explicațiile care nu spun absolut nimic. Vom ataca noaptea fără cea mai mică pregătire de artilerie." Unul spune cu glas umbrit gândul tuturor. Domnule general, dar e apa adâncă, poate de doi-trei metri, și curentul e iute." Brigadierul rămâne nedumerit. De, știu eu, să puneți pe cei mai înalți la dreapta, să se țină oamenii unii de alții. Ce vreți să faceți?" Orișan surâde și mă privește consternat. Altul spune nesigur parcă la întâmplare. Și pe urmă în vad sunt sârme întinse de desubt în apă ca să ne încurcăm în ele. Brigadierul nostru parcă întâia oare se gândește la asta. Își apropie sprâncenele stufoase. De, știu eu, colonele." Să pui să taie din pădure crăci, să faci niște crăci ca să smulgeți sârmele din apă. Acum își întinde mustața mare căruntă. Ne privim unii pe alții cu o nedumerire de animale duse la abator. Pentru asta am stat o săptămână în loc. Colonelul e emoționat, palid, neliniștit. Da, sigur, vedeți, domnule general, o să fie greu. Ei au posturile de mitraliere cu țevile țintită de fi da, ce vreți să facem? Corabul negricios și îndesat se apropie și arată apoi, dincolo pe malul celălalt, un moț stâncos. Domnule general, trebuie ocupat întâi gurguiul ăla, că pe urmă cade toată poziția. Zâmbind vag cu toți ca în fața unei imposibilități, și generalul întreabă disprețuitor. să luăm, sigur, să-l luăm, dar cine să-l ia?" Capitanul, singur parcă îmbrăcat în pielea de ofițer reglementar, răspunde scurt. Îl iau eu cu compania. Generalul îl privește și mai disprețuitor, sincer, dezgustat de atâta fanfaronadă și găsește că nu merită niciun răspuns. Așa, colonele, și... uitam să-ți spun, nu iei decât două batalioane. Unul îmi rămâne mie ca rezervă a brigăzii. După un scurt schimb de vedere între comandanții de batalioane, se găsește că e rândul nostru să fim trecuți la rezervă. Nu știu, răsuflu ușurat, încă două-trei ore câștigate față de ceilalți. Asta prețuiește ca o amânare de operație cu câteva minute. De cu seară ne punem în mișcare și pe la miezul nopții, după ce străbatem în liniște de mormânt, distanța de vreo doi kilometri printre case tăcute, stinse, ca locuită de stafii, ne oprim lângă terasamentul înalt al unei căi ferate. Noi vom rămâne adăpostiți acolo. Se știe că inamicul are posturile de pază din coace spre noi în câmpie. Trebuie ca, până nu prin ele de veste, oamenii dinainte să se strecoare unul câte unul în spatele lor, să se adune acolo pe companii și pe urmă să pornească atacul. Dacă se poate, să treacă apa chiar pe tăcute și numai în urmă să deschidă focul. Planul mi se pare irealizabil. De altfel, știm că pe tot frontul de 30 km, Oltul va fi trecut la noapte de întreaga divizie. Un regiment care a făcut o încercare cu două zile înainte a fost însă respins, știm și asta, cu pierderi. Cei care au plecat în față ni se par plecați în noapte pe lumea cealaltă. Ce pipă e, ce văd, ce simt acum în clipele astea. După vreun ceas abia auzim un semn de viață. Și semnul de viață e o întâi răpăială pripită de focuri care sfâșie noaptea pe drumuri înalte către stele. Începe un hău metalic asurzitor de mitraliere care macină, tocând bandă după bandă ca un nai, lătrând viu de tot, sperios, ca un motor de motocicletă. Nu știm ce e înainte, cu toate că e lună și eu caut mereu să-mi închipui ce văd în fața lor ochicelor de acolo. Mă simt prea subțire, dar parcă mănușile pe care le-am pus de la început țin de cald. Sabia am dat-o la căruța de bagaje, iar armă nu port ca să pot fi mai ușor și pentru că simt că, de aproape, nu voi putea ucide niciodată. Stăm îngrămădiți în dosul terasamentului și așteptăm mereu. Toată noaptea durează locotirea de cazan, din care nu vedem nimic. E un alt râm, la poarta căruia suntem. Pe urmă încep să-i vină generalului Vești ca niște sentințe din toate părțile. Batalionul 1 din XN respins Batalionul 3 din același, respins. Patrulele de legătură aduc și ele veștile care deschid morminte de pe tot lungul malului. Batalionul XM, respins. Regimentul XR, respins. Numai în față, de la 400 de metri din dreptul nostru, nu e nicio știre. Din când în când, doar câte o impresie de oboseală, Descădere în înverșunare, dar pe urmă răpăielile revin cu și mai mare furie. Nu ajung vaete omenești, dar trebuie să fie. Se încenușează din ce în ce noaptea și se alburesc luminișurile. Lămurim în fața noastră culmea anfiteatrului cu copaci, pășuni, case, înalt care păzește vadul și care se creează acum din nou din neantul nopții și al necunoscutului. Când zorii devin încă și mai albicioși, vedem pe culme siluete de soldați inamici, iar pe dreapta pâlcul unei mitraliere. Două mici tunuri, pușcoace de 53 pe care le avem între noi, încearcă zadarnic să puie în bătaie. Intervin corabu și Oprișan care după aceea și ochesc cu ele. Un obus tras de nu știu care dintre noi sparge pâlcul mitralierei, care amuțește, lăsând doar pe celelalte să continue. Sunt pur și simplu uluit de această precizie. Lanțurile de trăgători ale ungurilor încep să se coboare ca să atace de unde deducem cu imire și cu răsuflet oprit, cai noștri au trecut și sunt în pericol să fie dați înapoi. Batalionul 3 înainte Trece comanda din gură în gură și la lumina dimineții pornim într-o goană de cross-country. Sar din băltoace peste șanțuri de scurgere, alunec într-o fâneață, iar mă ridic și trec mai departe. Priveliștea apărută din evaporarea nopție nouă ca la facerea lumii, o moară, lângă ea câteva, căpițe de fân și pe urmă apa tulbure cu șivoaie puternice a oltului blestemat, mantale, ranițe și colo cadavre și răniți. Pe o căpiță cu căciula fumurie și țuguiată, un ofițer rizând. Și ne face semn de salutare cu mâna. Aflăm din fugă, care mațele scoase afară. Și neînrziat intrăm, fugind mereu în apă. Valurile împing puternic, dar nicăieri, apa nu trece de gât. Dincolo, în luncă, același spectacol. Mantale omenești, rănițe, câțiva răniți, câteva cadavre. Mai la stânga, lângă două sălcii, lungit drept pe spate, cu picioarele lipite și mâinile întinse lângă el, pe pământ ca pe catafalc, în manta neagră, cu șireturi roșii, cu gulerul ridicat și chipiul roșu în cap, un mort. Colonelul În fugă mă abat trei pași, cu arma în mână, cu baioneta pusă și întreb cu desnădejde pe soldatul care stă într-un genunchi alături. Domnul colonel? Mi se umflă pieptul de emoție, dar alerg mai departe, alături de oamenii mei. Inamicul se răzgândește și o ia la fugă înapoi. Bilanțul nopții Trupele noastre au făcut 800 de prizonieri și au luat tot malul. Colonelul trecuse apa noaptea cu întreia companie, fără să fie simțiți. Compania a doua a fost surprinsă în apă de mitralierele concentrate, deoarece postul lor a prins apoi de veste și a dat alarmă. Compania a pierdut mai mult de jumătate din efectiv. A fost un moment de groază și urlete. Colonelul a fost omorât în zorii zilei cu câteva clipe înainte de a vedea noi ce de la rezervă, pe inamic, pornind la contraatac din fumegarea lăptoasă a dimineții. Când, într-un de pe celălalt mal către seară, îmi usuc hainele, grele încă de apa oltului, ordonanța mi-aduce uimit o veste neașteptată. Don sublocotenent, e... Știți? Maria Mânciulea, spioana, spioana de noapte. Ei, spune-mă, am întâlnit-o. E aici?" I-a dat domnul general de la divizii o mie de lei și o pereche de bocanci. A trecut oltul în fruntea unui regiment ca să-i arate drumul. Aveam să întâlnesc și eu peste vreo două săptămâni, alergând bucuroasă spre mine și certându-mă prietenos. Vezi, domnule sublocotenent, ai vrut să mă împuști. Și eu? Am trecut oltul cu soldații noștri." Rănit, în București, aveam să-i văd în vitrină la Julieta, fotografia alături de Regina și Doamnele de Onoare de la Palat. Aveam să aflu care virtutea militară de aur și să citesc în gazete întâmplarea ei, fără complicația cu arestarea sub bănuială de spionaj.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 N-a fost nici de data asta război. Ce crezi? Nu. Nu, cred că nu. Dar are să fie, că este de unde. Și totuși moartea colonelului dă o impresie de târât și înlăcrimat mulțumirii de a negăsi fiecare din noi cei scăpați în viață. Post înaintat la Cohalm Batalionul nostru era acum bine înaintat la 10 km peste dealurile de dincolo de Olt, în Cohalm. Un orășel cu străzi rural de largi, cu case săsești, cu porți înalte închise și cu ferestre ca de cetate. O piață întinsă în mijloc, poate pentru bâlci, duminica. E așezat la întâlnirea a două voi din fundul cărora urcă ușor cu asteline de un verde dulce, bălțat aici și colo de pete negre, pete cerisipite de pădure. În fiecare zi avem încă încăierări de avamposturi. în einmisch cafe. — Es wird gleich kommen, răspunde vecina mea, să săsoaică tânără și frumoasă ca o vacă elvețiană. — Wenn das Kaffee gut schmeckt, werde ich Mann heute herbringen, căci mi-a spus că bărbatul ei e în satul vecin, sergent în trupa care ocupă satul. — Gott sei Dank, das könnten Sie machen. N-am început să moi felia lată de pâine în cafea, că începe o răpăiale de focuri și soldatul nevălește pe ușă. Ne atacă, domnule sublocotenent. Iau arma din mâna lui, ca să o dau la poartă, iar înapoi pun mănușile și ies în fugă pe ușă. Aproape de prânz mă întorc obosit și flămând. — Mein Milch, cafebite, un mai man, Și aduce iar cafeaua. — Es wird Morganzain. Adesea ne plimbăm după amiază pe ulițele pustii ale târgului, pe care nu întâlnim decât soldați de-ai noștri și curieri de la regiment. În ziua aceasta tomnatică și luminoasă de septembrie, cum venim spre Popotă, târgul ne pare pustiu, pretutindeni obloane trase, porți zăvorâte și niciun trecător. E ascunsă toată lumea dincolo de porțile grele de stejar, ca în niște temnițe. Ba nu, o greție mlădioasă cu știutul șorț albastru, a ieșit dintr-o curte pe furiș, cu o mișcare de șoarece curajos și dă surprinsă cu ochii de noi. Îi e frică și tremură stând pe loc. N-am făcut nimic nimănui, dar e război. La popută aflăm vești tot mai rele despre turtucaia. Nimeni nu ia însă lucrurile în serios, mai mult ne necăjește faptul că suntem încă schimbați. Ne e de liniște și aci zilnic suntem săcăiți de patrule ungurești din Fisher și Stena. Dimineața și seara suntem regulat alarmați de răpăiala violentă de focuri care face să fuiască văile. Ne e de o noapte, două de somn, fără grijă. Se mănâncă fără poftă în camera îngustă în care ne-am înghemuit cu toții sub protecția platelor și insuportabilelor maxime brodate pe pânza atârnată de pereți în da, Vaterland, zoles du, vine soldatul popotar al regimentului și este primit cu strigăte vesele. Ne aduce vin. Să trăiți, domnule capitan, mi-a dat de la regiment vin numai pentru o zi. Domnul sergent Florea zice că pisemne veniți dumneavoastră la noi, la rezervă, de mâine. Dacă zice domnul sergent Florea, așa trebuie să fie. Domnul sergent Florea e doar de la statul major. Se ciocnesc paharele de probă, așa. La poartă s-a oprit însă din goană un călăreț și, în timp ce privirile noastre se întretaie, brusc neliniștite, în odaie a și intrat un flăcău îmbrăcat sărănește, a sudat și de-abia răsuflând. Domnule comandant, ne jefuiesc ungurii, scăpați-ne!" Comandantul batalionului îl măsoară liniștit, cu ochii mici verzui, cu mustața întrebătoare. De unde ești?" Suntem din Stena." ca aici, peste deal." Ne-au prăpădit." Au venit acum o mulțime de tunari și adună vitele oamenilor. Pe cine se împotrivește, îl gătește cu armă. Sunt mulți, dar băiețandrul se încurcă. Se vede cât de colo că întrebările acestea, nu pătrund în gândul lui, răscolit și frământat de cele de acasă. Sunt mulți, domnule comandant, și parcă, fiindu-i teamă că nu o să mai mergem, adică... adică nu. Să tot fie la și 60. Au descălecat la primărie. Capitanul Floroiu, căci majorul Dimiu acum comandă regimentul și în rezervă la divizie, stă pe gânduri câteva clipe, pe urmă își plimbă privirea liniștit, pe fiecare pe rând, și se oprește asupra mea. Ca toți novicii la comandă, capitanul dă ordine complete și cu voce importantă. Sublocotenent, Gheorghe Diu, ia plutonul și veți ce este. Dacă poți, intră în sat și strânge armele locuitorilor. Ai grijă să nu fii surprins. Se știe că o parte din populația sasă ne e înverșunat ostilă. Iau static pe primar, pe timpul cât faci perchezițiile. Mă uit cu părere de rău la friptura care îmi rămâne în farfurie. Prin ambele șanțuri pline de buruieni ale șoselei așternute cu praf de munte, înșirați unul după altul, alergăm aproape până la stena, care este după o muche de deal, la 4-5 kilometri. Mă simt înfierbântat, îngrijorat. Pentru întâia dată am răspunderea unei acțiuni, în mic sau în mare. În fața morții, evident că lucrurile se petrec la fel. Și eu am impresia că am să dau o mică bătălie în stil mare. Voi împărți, deci, plutonul în linie de trăgători și în rezervă. Mi se pare însă că nu-mi rămâne nimic din pluton. Deci, nu. Timpul trece material de ute, și eu nu sunt în stare să iau o hotărâre. Dacă mă apropii de micul șanț al șoselei, e limpede că voi fi văzut. Dacă aș lua-o prin tarlalele de porumb roșiatic din dreapta sau din stânga drumului alb, mi s-ar risipi oamenii. Ce fac? Ne apropiem tot mai mult. De după deal vom vedea dintr-o dată satul cu acoperișurile lui roșii de țiglă, cu biserica să sească ascuțită cu un tăiș înfipt în albastrul cerului. Și timpul fuge parcă mânat de picioarele mele sau mânându-le. Dar la cotitura șoselei albe apare un călăreț cenușiu. În porumb! Ne trântim toți pe brânci în șanț sau după mușuroaiele de pământ afunat și uscat de la rădăcina cocenilor. Să-l prindem, numele sub locotenent! Nu trageți! Nu trageți nimeni! Băieți, nu trageți! Nu trageți! Soldații mei își dau ordine singuri. Călerețul se apropie tot mai mult, legănat înșa, șa, săltând într-a bătut, a plecat pe cal. La o sută de pași în urma lui apare dintre copaci din lumea lor un altul și pe urmă încă unul. În tot peisajul încremenit, viu colorat de amiază, de-a lungul șoselei albe, ei sunt singura mișcare, o recunoaștere. Oamenii sunt încălziți. Nu trageți, măi, nimeni!" Ordonanța de lângă mine are și ea curaj, acum de altfel nu costă nimic să l-ai. Facem rost de cal și de pături, domnule sublocotenent. Privesc în frigurat, un călăret se apropie legănat pe șoseaua albă. În trapul calului vine fără grijă, cu ochii pe sus, pe deasupra tarlalelor, în albastrul zilei acesteia, dumnezeesc de frumoasă. Peste câteva clipe, dacă nu se va opri, va muri în lumină cineva. Poate el, poate și cel din tâi care se va apropia de el. O curiozitate intensă mă frământă. Oprește totul în mine ca un zbor intens. Ce are să fie? Se apropie tot mai mult. E la o sută de pași. Îi văd fața, ochii, puncte negre. Vine săltând în trapul calului. Privește peste dealuri și nu știe când porumb, cinzeci de arme sunt întoarse spre el, îl așteaptă. Privește spre cer. Să nu tragă nimeni, domnule sublocotenent, să nu tragă nimeni, se luptă înnăbușit, nevăzut soldații, dar se apropie tot mai mult. Iată-l la douăzeci de pași, un flăcăiaș cu ochii ca măslinele, cu fața pătrată, umerii obrajilor prea ieșiți, cu mustața mică neagră tunsă. Mișcă buzele, acum se aude, cântă. Îmi tremură mâinile pe armă. Ar fi trebuit să numesc doi oameni care să-i apară dintr-o dată înainte și să-l prindă fără să-l omoare. Dar răspunderea mi s-a părut prea mare și, mai ales, ar fi dat impresia că eu evit pentru mine pericolele pe care le impun altora. Am luat de aceea și eu o armă în mână și acum mă întorc să dau ordin celor din șanț cu mine să sărim cu baionetele întinse la el. Toți tremură, cred, de nerăbdare cu mâna pe armă congestionați cu ochii imobilizați, hipnotizați parcă, cum va fi. E ca un spectacol de execuție. Cântecul se aude acum lămurit, aș putea să-i vorbesc, obișnuit ca unui cunoscut, dar un trezne de armă a spintecat de sus, în jos făzduhul. Înfiorat călărețul se oprește și privește cercetător spre muchiile dealului. Toată înfrigurarea, tot zbuciumul, toată nerăbdarea îndelung apăsate, îi zbucnesc acum în salve de detunături că, ca explozia unor tuburi prea mult încărcate. Fără să-și dea seama de unde vin focurile, căci ar fi încremenit de groază ca o statuie topită, a răsucit calul în loc și s-a așternut pământului în fugă. Ploaia de gloanțe ridică praful șoselei cum ridică ploile de vară bășici pe ciperu. A dispărut după colți. N-a lăsat în urmă decât odere de sânge și mă gândesc la glonțul rătăcit care vine de la doi kilometri ca să se înfigă în pieptul vreunui predestinat. Cine l-o fi iubit atât? Acum, din marginea satului, ne primesc salve repezite de focuri. Știam care să fie așa. Cul cool cu oamenii în porumb și nu mai știu ce să fac. Raționez înfrigurat și desperat de serios. Știu că grosul inamicului e la doi kilometri de sat, pe când batalionul nostru e la cinci. Nu pot cădea deci în spatele satului. Pe de altă parte, ce sens poate avea un atac de front cu un pluton, când nu știi precis ce ai în față? Dar cineva a strigat la dreapta? Să-i luăm pe flanc!" Și toată lumea urlă. Să-i luăm pe flanc, domnule sublocotenent!" S-au aprins toți. Până să mă trezesc! Cei zece, 15 oameni de la aripa dreaptă au luat o lagoană doborând cocenii, răscolind pământul cu bocancii, ca să înconjure satul. Din față focurile vin tot mai dese, e drept cam lungi, deasupra capului. Husarii au căpătat curaj și au ocupat la marginea satului o muchie de deal. La 400 de metri de ei încerc să opresc lanțul de trăgători, dar nu am lângă mine pe nimeni. Oamenii, Dumnezeu știe pe unde-l fi prin porumb. Un piuit îndepărtat, pe urmă din ce în ce mai apropiat spre noi. Un vâjuit pătrunzător și o bubuitură groaznică, în timp ce ne învăluie fum și praf. Artileria lor a intrat în acțiune, dar loviturile vin rare și alături. Singurul lucru neplăcut e capriciul obuzului care vine unde nu te aștepți, aici, dincolo. Poate lămurind luminile chiar în locul în care te afli. În picioare, în porumbul încă verde, privesc cu binocul spre linia inamică pe care nu o pot preciza. La început, tragem toți cu furie, pe urmă ne mai potolim. Dodată în dosul satului, un opo de pleznete spre cer. Husariți își nesc îngroziți, de după garduri, cu mișcări întinse de iepuri negri, căci sunt luați din spate. Cei de aici îi urmărim cu focuri. Țipete, urlete, ne vălim spre sat. Alunecând mai mult pe povârniși, cu ghetele încărcate de țărână, mă trezesc în mijlocul șoselei, în marginea rândului de case. Un grup de țigănuși îmi arată cu bucurie pe unguri fugind peste dealurile din stânga. Așadar, nu vom prinde nici unul, dar am cucerit satul. Coborâm acum pe ulița principală largă cât două bulevarde din București cu plantații îngrădite prin mijloc. Copiii ne întâmpină din toate părțile și pe la toate ferestrele apar capete curioase ascunse de după perdele colorate. Doar româncele noastre rumene și pline au ieșit cu poalele pline de mere și pere, oale de lapte în prag. Nu mai am pe lângă mine, în scurtă vreme, decât pe sergentul Voicu și vreo doi-trei soldați. Ceilalți s-au risipit, Ademeniți de merele rumene, de ulcelele cu lapte și de obrajii, tot așa de rumeni și de albi, care îi cheamă râzători. Ce percheziție să mai fac? Dar un grup întreg de sași vin convoi spre mine. Plâng toți. Cei cu dumneavoastră? îi întreb autoritar, firește. Vorbesc toți deodată, unul slab și înalt cu mustăți prea groase, altul mărunt cu o jumătate mustață. O să soai că o soasă și prelungă, copii mici și mari. Ne-a nenorocit, ne-a omorât Dumnezeule." Plâng și se vaită, unii în românește, alții în nemțește. Necăjit, fără să pricep nimic, scos din sărite, strigla ei. "Cei cu dumneavoastră?" Atunci, sasul cel înalt și slab împovestește povestește săcâit, nenorocit. Ne-a luat fata, ne-a luat fata, fata noastră." ca îmi întinde și o fotografie mare pe carton cenușiu de lux. Uite ce frumoasă fată, studentă la Sibiu." Într-adevăr, e tare frumoasă." Cum? Cine v luat-o?" Soldatul." Tresar cu totul nedumerit." Un soldat de al meu?" Și iar tot în cor." Nu! Soldatul care păzește satul." Soldatul călare." Nu mai pricep nimic." Cum?" Cine păzește satul? Ce soldat?" Un român de-ai noștri îmi explică în chip firesc." Domnule ofițer." Soldatul care păzește satul, soldatul dumneavoastră pe care l-ați lăsat aici, care păzește satul, a zis că e șpioană. Cat din cer. E vreun soldat care păzește satul? Picum! cum? E un soldat care rămâne în sat zi și noapte. Doarme chiar la dumnealor. Are un cal alb și alergă toată ziua de la un capăt la altul al satului. Ei, păi dacă era el aici, credeți că mai veneau ungurii? Se luau după ei cu focuri asta e curată poveste. Unde-i soldatul acela? și plâng toți în cor. Nu știm, nu știm. Când a plecat? Azi de dimineață a luat-o prin pădure la dreapta, cu fata. Am priceput cum stau lucrurile și sunt hotărât să-l prind și să termin. mi milă de bieții sași, dar nu mai pot scăpa acum de liota lor. Ce ne facem noi? Și plâng, femeile se trag de păr. Ce ne facem, domnule ofițer? Îi liniștesc cum pot. După mine se țin alaia acum prin satul larg și frumos, sași și români. Pe strada scăldată lung de ultimele raze ale soarelui, care arde parcă la capătul ei, vine cineva în goană în capul gol. Nici nu s-a apropiat bine. Ne atacă, domnule sublocotenent. Ne atacă. A ajuns la mine, gâfuind, după el vin femei, copii speriați. Au primit întăriri, vin pe două coloane, pe șosea și pe culmea dealului. Simt că-mi vâjâie urechile. Unde-mi sunt oamenii? O bătrână mă ia de mână și bâjbâie, mormă e cocoșată. Ai să-ți arăt pe unde vin. Să-ți arăt eu pe unguri. Vrea să mă ducă spre inamic și eu, liniștit, i-aș da vrânge să mă las în pace, dar mi-e rușine. Nu am nici măcar liniștea să iau o hotărâre, o hotărâre care nu poate să întârzie nici câteva clipe măcar. Moare în mine încă o iluzie, aceea că aș fi putut fi un bun comandant. Răpăiala de focuri. Uiau și eu un sfârșit spre deal. Ciufi o fi. Urc strada sucită pe coaste, sar peste pietruaie, peste trunchiul de șgheab al unei fântâni, aler cu sergentul voi cu după mine. Răpăiala de focuri e din ce în ce mai strigătoare, plesnățele bat cerul ca bicele. Mi se pare că nu se mai sfârșește ulița. În timp de luptă, noaptea și orașele, simt din nou, sunt cele mai neplăcute lucruri în război. Printre ultimele două case, priveliștea se deschide larg peste plaiul verde abia înclinat, tivit sus de pădure, jos de tarlaua de porumb și o uluitoare surpriză. Plutonul meu e în lanț de trăgători, acolo la marginea satului, la interval aproape reglementar și trage furios. Din când în când, câte unul scoate câte un măr din buzunar și mușcă lacom. Coloanele inamice s-au risipit și ele în la marginea polumbului. Își fac șanțuri. Au de gând să se statornicească acolo, se vede. De aceea ne-a și luat în primire, iar, fără ispravă, artileria lor rară greoaie. Opresc focurile, trimit o patrulă înainte și ne punem toți pe fumat cu fața la cer. Acum e liniște și fac politică tihnit cu un român strașnic de vreo 50-60 de ani cu mustața puternică și încă neagră, care și-a târât pieptul și umerii lați până la mine ca să afle rosturile din țară. Peste dealurile îndepărtate și împădurite pline de taină, peste dealurile dușmane, coboră soarele, turtind o trombă de aur lichid din albastrul cerului peste verdele de pășune al culmilor. Subțiat și treptat se întunecă. Rând pe rând, oamenii mei se coboară la fântâna din sat, la locul de adunare. Când suntem toți, netulburați de nimeni, pornim la drum înapoi acasă. În capul satului întâlnesc o fată, de-a dreptul elegantă, într-o rochie vișinie de vară. Alături de ea un soldat. Recunosc pe fata sasului și îi simt o adevărată bucurie. Salut și mă apropii încruntat de soldat. De unde vii? Stăpând pe el, în poziție militărească, răspunde vorbind rar. — Să trăiți, domnule sublocotenent! Am dus pe domnișoara la brigadă, în urma unui denunț că ar ști unde sunt ascunse armele. Ei și? Acolo n-au găsit-o vinovată și i-au dat drumul. Atâta tot? — Da, să trăiți, domnule sublocotenent! Întreb pe fată, nemțește, dacă are să se plângă de ceva și îmi răspunde că nu, zâmbind. M-am descruntat și eu, dar nedumerirea nu-mi scade. Mă întorc chiar către soldat. Dar cu tine cei? Eu păzesc satul. Îmi satul. Cine-ți-a dat sarcină? Domnul sublocotenent Florescu. Din ce regiment ești? XR. Bine, dar regimentul XR a plecat. E nedumerit și cu totul surprins. Cum se poate? Nu n-am primit ordin de retragere. Seara povestesc entuziasmat, la popotă, această întâmplare. Impresia este deosebită, dar, deodată, când comandantul încruntă enervat privirea, zgomotul de pahare și de furculițe se oprește, ca și gălăgia punctelor de exclamare. Domnule sublocotenent Gheorghi Diu, eu te-am trimis pentru că te știam băiat inteligent. Și pe urmă, cu un dispreț uscat, se poate, domnule, să nu vezi că era spion? Tăcerea devine apăsătoare. Comandantul are dreptate. Toți se privesc aproape adânc neliniștiți. Pleacă imediat și adu-l aici. Nu m-am dus eu. Am trimis o patrulă care l-a adus. Și l-a bătut patrula pe drum, l-a bătut sergentul de zi, i-a tras vreo două și comandantul. Peste o săptămână, când regimentele erau din nou întrunite în brigadă, în vederea unei bătălii, m-a oprit un caporal pe uliță. Vedeți, domnule sublocotenent, ziceați că sunt spion. La brigadă m-a făcut caporal. O recunoaștere făcută de aghiotantul batalionului în același timp cu cea făcută de mine la Stena, confirmă că și celălalt sat vecin e puternic ocupat. Acesta este spre bucuria recunoașterilor de cavalerie trimise de divizie, care nu au curajul să treacă de linia noastră de avamposturi, iar când ajung până la noi aici, li se pare că s-au aventurat și care acum au ce raporta la divizie. În zilele următoare reluăm plimbările și discuțiile. Popescu și ceilalți camarazi au devenit gânditori. Ne atrage luarea aminte un grup care se ceartă și ne apropiem. Doi soldați, întind de un sas bătrân, negricios, cu fața uscată și mustăți tufoase, vor să-l aducă la regiment. La întrebarea comandantului mitralierelor, căci sunt oamenii lui, ei ne lămuresc că sasul a vrut să împuște pe un român, care de altfel și el de față. În românește, sasul își apără dreptul hotărât. A vrut să-mi fure mașina de cusut domnule ofițer. Uite, de-abia i-am smuls-o. Mașina e, într-adevăr, corp delict între ei. A scos revolverul să mă împuște, domnule comandant. Sasul lămurește că mai așa i-a lăsat mașina pe care voia să-i o ia. Judecata ofițerului e scurtă. De ce porți revolver? De ce n-ai predat revolverul? Duceți-l la divizie." Cineva remarcă întreacă că nu s-a dat ordin să se strângă armele și discuția veche e reluată pasionat, căci Popescu pare obsedat. Nu poate să fie dragă totuna, să compari, să zicem, bătălia de la Verdun cu lupta de la Olt, a noastră. Oprișan e furios, dar, cum niciodată nu ridică tonul, îi e aprinsă numai privirea. Dragă, sigur că pentru istorie sau pentru străinătate sau pentru gazetele și lumea de acasă nu se poate compara ce a fost laolt cu verdunul, reiau și eu antrenant." Sigur, absolut. Nici chiar pentru noi, batalionul 3, care am intervenit în urmă și am avut numai 5-6 oameni pierdere. Dar pentru compania a doua, care a fost surprinsă de mitralier în apă și înjumătățită din câteva părâituri, cred că lupta a fost ca pentru orice companie angajată la verdun. Închipuiește-ți răniții, luptând cu valurile toată noaptea. O patrulă care luptă cu o forță superioară și e bombardată, precis cu un singur tun, Luptă tot atât de greu ca pe som, întăresc cu amintiri din descrieri. De al mintere, am citit că via luptelor de acolo stă în faptul că doi-trei oameni, izolați într-o groapă de obuz, trebuie să lupte neștiuți de nimeni cât o noapte întreagă, exact cum luptă unele patrule de ale noastre. Păreau că s-au convins, dar iar reiau, aproape indignați că au fost pe cale să admită o absurditate. Fuș dragă! Se compară riscurile pe care le ai într-o bătălie mare cu o bătălie ca aceea de la Bran? Un soldat ne cheamă la popotă, dar discuția continuă și acolo. Popescu ne denunță capitanului care s-a așezat la masă că susținem o absurditate. Urișan rea energic Popescu găsește că războiul nu e prea grozav, sunt de o părere cu el. Viziunea de sânge și foc, mii de cadavre culcate în grămezi ca lemnele îndepozite, încălcite lupte la corp, ape înroșite, nu le-am întâlnit până acum. Desigur că vor veni. Războiul ăsta a cunoscut ceea ce se numește retragerea strategică. Am impresia că ei s-au oferit de orice luptă serioasă, că n-au angajat cu noi decât ariergarda, câteva regimente acolo. Nici n-au mai multe. S-a sfârșit cu războiul. Ascultă-mă pe mine!" stăruie din nou Popescu. Nu știu de unde vine impresia de plimbare duminicală, poate unde nu suntem în avamposturi, poate unde ne așteaptă o masă bună cu vin bun." Orișan, cu mâinile la spate și fața lungă de englez, intervine cu bun simț. Eu nu vă înțeleg. De ce dați importanță unei lupte numai după proporțiile ei? Înțeleg să facă asta cei de acasă, dar să o facem noi?" Popescu e nedumerit. Nu înțeleg unde vrei să ajungi. Ascultă, popescule! Ce deosebire e pentru noi că murim într-o luptă cu mii de obuze și cu mii de mii de cadavre sau nimeriți când stăm la masă de un singur obuz? Ei, cum o să fie tot una? Intervin și eu, surprins de justeța observației. Sigur, pentru soldatul din prima linie nu există luptă uriașă sau luptă neînsemnată. Mai intervin și alți camarazi care sunt pasionați de apariția paradoxală a afirmației. Pentru cei din țară, bineînțeles că nu e același lucru, dar pentru noi e altceva, rea Orișan. Ei, asta-i! Nu mai încap îndoială! Ascultă-mă, să-ți dau un exemplu. Când noi citeam în gazetă despre accidentul din gara cutare că un frânar a fost omorât, iar altuia i s-au retezat picioarele, Abia de ne aruncam ochii pe cele câteva rânduri care relatau întâmplarea. Dar când citeam pe o pagină întreagă catastrofa de cale ferată de la câmpurile, atunci eram îngroziți. Citeam fără oprire detalii senzaționale și Orișan reia argumentarea mai cu pasiune. Pentru frânarul mort și pentru cel cu picioarele retezate e tot una, dacă alături de ei au mai murit atâtea zeci. Ei aceleași senzații le-au încercat. Și dacă ar fi fost sfârșitul lumii cu planetele ciocnite, același lucru ar fi fost pentru ei. Domnule căpitan, e sau nu tot una pentru cel angajat într-o bătălie, dacă e vorba de o luptă cu efective mari ca la verdun sau de o luptă cu efective mici? Cum o să fie tot una? Și căpitanul desface carnea de pe piciorul de pui din ciulama. Cum o să fie băiete? Tot una. Riscurile sunt cu mult mai mari. Orișan, lasă-mă pe mine, că am să lămuresc eu chestiunea. Domnule capitan, de ce găsiți că riscurile sunt mai mari? Pentru că acolo au murit o sută de mii de oameni și la bran o sută sau două. Ei și? Cum ei și? E o gălăgie de protestare amestecată viu cu cererile de vin de tacâmuri. Da, uite, am să vă explic eu ce înseamnă risc. Lasă-mă puțin, Orișan. Când un american merge la bal, el nu riscă nimic sau aproape nimic, nu-i așa? Mm, da. Dacă se ceartă cu alt american și se provoacă la duel cel ce va scoate semnul negru să se împuște până a doua zi, atunci, nu-i așa, riscă 50% să fie mort până a doua zi. E sau nu? Mm, da, asta e. Când a nimerit semnul negru în cazul când e om de onoare, el are, nu-i așa, un risc? de sută la sută, la fel cu noi. Adică, lasă-l domnule în pace, adică. Divizia hotărăște să cucerească un sat cu o companie și așez pe masă cu un gest secundar, furculița, cuțitul, solnița, ca și când aș vrea ca ordinea aceasta să-mi pregătească pe cea din gând. Ei da... Riscul nostru al companiei a noua e de 2%, având în vedere că divizia are 48 de companii și, pasionat, gonesc pe soldatul care mi-aduce friptura. Când se decide că brigada noastră va da acea companie, riscul devine de 4%. Dacă se hotărăște că XX va da compania, iată ne ajungi la 8%, căci regimentul are 12 companii. Când de sfârșit se decide că batalionul 3 să dea compania, riscul e de 25% și când s-a dat ordin companiei a 9 să ocupe satul, se poate spune că a câștigat lotul cel mare. Atunci cam are dreptate, hotărăște capitanul. Vasile, dă vin! Iar către ordonanțe. Nu vă mai certați acolo! Ia uite-i, că se iau la bătaie. Căci ordonanțele se ceartă cu popotarul pentru ofițerii lor. Popescu și ai lui protestează din nou, iar locotenentul Redelea e de părerea lor. Dar nefiind o bătălie mare, înseamnă că divizia nu angajează decât o mică parte din efectiv, deci riscurile sunt mai mici. Sigur, întărește altul, dovadă că batalionul nostru n-a fost angajat în târg la Bran. La olt, de asemenea, a fost rezervă. Se pornește iar o larmă cu clinchet de veselie și strigăte. E într-adevăr o masă veselă, zgomotoasă, la care participă cei 8-9 inși care nu sunt în avamposturi. Și totuși în această veselie cu mâncăruri bune ceva uscat, o lipsă de consecințe ca un lux de eunuc. Protestez și eu. A, ah, să ne înțelegem. Eu vorbesc numai de batalionul angajat și anume de fronturile străine, unde trupele se schimbă foarte des. Căci au rezerve. De-al minteri observ un lucru, că la intrarea în acțiune suntem continuu, în linie înaintată. E sau nu? Câțiva convin. Și pe urmă e altceva, intervine Orișan din nou. Faptul că n-am avut pierderi înseamnă numai un singur lucru, că am atacat atât de repede că nu am dat timp inamicului să reziste. Cred că XX a avut pierderi pentru că a luptat sfios. Să fi luptat noi așa la măgura branului, pierdeam jumătatea din batalion, dar la tohanul vechi și chiar la old. A intervenit rezerva atât de repede că ungurii, care porniseră la contraatac, s-au oprit și au luat-o la fugă. E o nouă bucurie de izbândă, căci ei cred că l-au prins în flagrant delict de logică. A, ah, um, păi, păi, vezi, tu cu Gheorghidiu Diu susțineți că n-am întâlnit încă lupte mari, lupte adevărate. Dacă admiți că n-au fost lupte mari numai din cauză că noi am atacat repede, te contrazici că altădată afirmai că n-au fost lupte pentru că n-a vrut inamicul. Stai, domnule că iar deviem. Lasă-mă, Orișan. Noi nu am susținut decât un singur lucru, că pentru cel care ia parte efectiv la o luptă mică, nu e de nicio importanță dacă moare la Verdun sau într-o încăierare de patrule. Eu susțin că noi, care suntem în avangardă și vom mai lupta neîntrerupt, Dumnezeu știe cât de aici înainte, suntem în război pur și simplu. Pentru țară, pentru cei ce se plimbă acum la București pe stradă și așteaptă după cafea comunicate, pentru armata română întreagă, sigur e cu totul altceva.